Витерла рукавом очі, почала спокійніше. А як от то вже одрятували її, то я й питаю, на кого ж ти, доню, хотіла мене покинути при старості моїй? Чи, може, ти на мене яке серце мала? Ні, каже, мамо, ви мені ніколи нічого лихого не заподіяли. Гріх було б це казати. Світ! каже. Світ мені спротивався. Примовкла Андрій. Ну, як же тепер? Отямилась? Та так, ніби трохи одумалась, їсти сідає, словом узивається. Тільки, ох, як подивлюся я на неї, а найбільше на її очі, то так мені й здається, що не мило їй на світ дивитися, ясний. Правду скажу. Боюся. От аж серце холоне, боюся, щоб не надумала вона знов чого. Загадалася, далі кинулась, на сонце позирнула. Ой, засиділась. До Андрія. То я вже буду прохати Андрію Маркевичу. «Вона вас шанує, послухається, поговоріть ви з нею дурною, бо сама вже я, ну, нічого не вдію. І з якого ж боку зайти до неї, не знаю». Далі пильно, з довір'ям подивилась мені в лице. «І вас прошу, прийдіть із Андрієм Маркевичем. Може, гуртом, ну, швидше ті дурниці виженемо з голови». Обіщались, пішла. Що ж таке, власне, вчинилося? А ви нічого не чули? Ні. В колодязі топилася. Ніби аж потемніло в кімнаті. Частина одинадцята. ВЕЧОРІЛО. Вів мене Андрій городами буряки, капуста, картоплі. По межах соняшники рядами Посхиляли важкі голови, Ніби щось погубили в межах. Між заплутами величезні гарбузи, Як голі діти, Світять рожевими спинами, Мак як військо, Коноплі як темні бори. А по верхах грядок Ніби покропив хто фарбами Нагідки, чорнобривці, різнобарвні гайстри. «Ну й земелька! Ех, та й земелька ж!» побонить собі підніс Андрій. По городах то там, то в іншому місці порались люди, стали. Продивляється Андрій, очі жмурить. «Гляньте, а то чи не буде і наша Тетяна?» Показав гонів за двоє на грядках, Русляву постать у жіночій свиті. схилилась, за стопом копає картоплю. Підійшли ближче, Андрій голосніше. Вона ж, вона й є, — Тетяна кинулась, підвела голову. Побачивши нас, здригнула, на обличчі промайнула нудьга. Стала, усміхається в'ялою Блідою осмішкою, так, аби тільки знехочу. Щось нове на обличчі, не те, щоб вона змарніла, Здавалося тільки, ніби на виду огрубіла. Очі чужі, незнакомі, і водила вона ними помалу неохоче. «Привіталися». Андрій отступив трохи назад, одніх до голови оглянув її вбрання. «Дивіться, яка з неї дівега вийшла! Одягнеться у ту блузку та суконьку, то її непомітно, худенька, щупленька. А на дінис свиту запнеться хусткою і гляньте, дівчина тобі, як тая тополя!» З байдужою осмішкою, мляво, Тетяна озернула й собі свою постать. Проте, про інше, далі Андрій рішуче кладе їй на плеча руку, заглянув глибоко у вічі, промовив суворо й ніжно.